За все в житті треба платити кров'ю. Це йде вже від народження. Якщо хтось заявляє, що таке життя йому не до вподоби, можна лише порадити йому покінчити з собою. Адольф Гітлер В номері люкс на шостому поверсі готелю Кайзергов зоряна, одягнена в довгу вечірню сукню з глибоким декольте, готувалася до сеансу для якогось високого начальства. Шелленберг казав, що навіть фюрер буде. «Антрноуфрекен», – гудів він своїм чудовим баритоном, «я зовсім не є прихильником антропософії, але фюрер обожнює всяку містику». Зоряна обмахувалась великим віялом із страусового пір'я і кокетливо сміялась. У тому, що я роблю, бригаденфюрере, немає нічого надприродного. А от ви, як на мене, надзвичайна людина, бакалавру мистецтву, опанували всі європейські мови, навіть російську, ще краще японську. Пароль-донор не розуміє, на що вам очолювати політичну розвідку Рейху. А що тут розуміти, Машер? – удав він здивовано. – Погляньте, які розкішні мундири видають в СС. Хіба може жалюгідний бакалавр мистецтву про таке мріяти? – Обережно, бригаденфюрере, я теж бакалавр мистецтву. Обоє розсміялися. Та раптом Шелленберг став серйозним. – Книги російською мовою у вас при собі? – Так. – але не розумію, для чого вони мені. Вже скоро дізнаєтесь, Фрекен. Між іншим, Розенберг мені розповідав о барон огидний пліткар. перервала його зоряна. І ви теж, Вальтере. Вона кокетливо постукала складеним віялом повилогу його парадного мундиру. Оближте загравати зі мною Фрекен. Я нещодавно вдруге одружився, і нишпорки Гейдріха стоять за кожним рогом, особливо сьогодні, волком Пране. Ну, щоправда, за кожною нишпоркою Гейдріха уважно слідкують мої агенти, розсміявся він, показавши два ряди ідеально рівних білих зубів. А він налив у великі кулеподібні келихи коньяк і подав один зоряні. «Ви сказали особливо сьогодні? А що, власне, тут відбувається? І чому мною займається бригаден фюрер СС, керівник політичної розвідки, а не який-небудь лейтенант?» «Ну, для лейтенанта за велика честь займатися вами, Фрекен», – відповів Шелленберг, висмоктуючи скипку лимону. «А відбувається тут вистава «Століття»?» І вам, Фрекен, доручена в ній роль зі словами. Я обіцяю Вальтере зіграти свою роль. Однак дозвольте і мені звернутися до вас із проханням. «Кель ситуаціон!» – в удаваному відчаї скрикнув Шелленберг. «Напевно, знову треба когось визволити з гестапо? Ви мене стомлюєте, Фрекен». Українських націоналістів багато, а Шеленберг один. Він притягнув зоряну, ніжно поцілував воголене плече. Мондіє, які парфуми! У мене обертом йде голова. Не відсторонюючись, зоряна прошепотіла. Цього разу це моя кузина Вальтере. Але вона не в Гестапо, а в НКВС. «О, це трохи складніше, Машер!» «Помірткуйте, Вальтере, я вас благаю!» Шаленберг тим часом успішно просувався у глиб сміливого декольте Зоряни. Раптом вона вхопила його руки і кокетливо запитала. «А скажіть, бригаденфюрере, як почувається ваша нова дружина? Вона молода чи така підстаркувата, як і я?» Шеленберг завмер. Потім хрипко сказав: "П'ян фрекен". Умовили